në sharrullu muri muhdetha të ha, o kullu muhdetha të mbida, o kullu bidha të mdolala, o kullu dholala të mfinar. Të ndëruar besimtar. Kjo është dita e gzimit për ne. Kjo është dita e bajamit në të të cilin gëzohën besimtarët, të të cilin të adhruan, Allah subhanu wa ta'ala gjëti muaj, duke ju bindu ati në urtërin që ka dhenë, من قراننا المضيء ثم كوت شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان موي رمضان نتدين ذبذ قراني سودزوس اذساروس اودزيميت فاستوت الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم Kushtë për ju shëtë dëshmonë këtë muaj dhe është prezent në vëndin e dinit të muaj Ta agjerojë të, të. Kushtë urdhëri që ka dhënë Allahu subhanu wa ta'ala Edhe besimtajët e zbatuan të urdhër duke ju bindur Allah të madhërua dhe duke agjerojë të muaj Idhe ashtu profetit sallallalli sallalli ka thënë në hadithin e sakt Kushtë agjerojë Ramazanin duke logrejt është përblim të kallahu Kush ajo Ramazanin duke llogaritur shpërbimin tek Allahu Subhanehu ve Teala, Allahu ia fshin gjunaftat e mparshme. Ia fshin Allahu gjunaftat e mparshme. Gjithashtu ka thënë një hadith tjetër, kush ngrihet dhe falet natën në netët e Ramazanit, ia fshin Allahu gjunaftat e mparshme. Edhe tashmë besimtarët i kanë kryer këto urdhëresat Allahu Subhanehu ve Teala dhe ata presin shpërbimin për Allahun e dhëruar. Nusë Allah në madhuruar që të nadhuruar shpërblimin e ti që nga ka përmtuar Nusë Allah në madhuruar që të nadhuruar sinceritetin që ta kemë bërë këtë dhe për për hirtë të ti Subhanu wa ta'ala Gjdo punëtor e merë shpërblimin e ti në momentin ku a im baron përnë në ti Dhe o dhleze dhe ju o motra kjo është ditan e dhe cilin ne presim për Allahot bujarin e ti Pasi ja ai ka thënë largjërimim të komëve të mua dhe, dhe vetëm unë do ta shpërblije të. Dhe nuk ka caktuar shpërbim për këtë, këto rregon që shpërbimi i tij është pa mas, i pa kufishëm dhe Allahu është më bujari. Prandaj gëzoheni në të ditën se kjo është ditë gëzuarshme për ne, në të cilën ne mbaruam të adhurojmë dhe në të cilën shpresojmë mëshirën e Allahut subhanuhu teala, sepse ata të cilët i bindën urdhëve të Allahut janë ata të cilët kanë të drejtë të shpresojnë në mëshirën e Tij. Në bëse kanë kryo adhurimi që u ka dhënë Allah i më dhëruar Pëndaj lusim Allah subhanu e tala ne për në gjithë pun të mira Mirë po, shëjtani i malkuar nuk e le njeri unë të qetë edhe në adhurimin e ti Ma ditë dëshiron të shkatarojët e dëshiron të avullohës e të me pun të qia Qa i mos marë i më shirën Allahut, por të marë i zemrimin e ti dhe më qartë se sa fati që ndodhi ditën e kaluar ose para dy ditësh nuk ka për këtë që po u them kurdhët e shejtanit janë pafundme dhe një prej kurdhëve të tij është që ti, ti nzi muslimanin dhe ti sysata që ta çelin algjërimin përpara se të vijë dita e çeljes ose ta gjejnë të përpara se të vijë muaji Ramazan ose ta gjejnë të më, më vones Për këtër është e profetit sallallahu alai se nga ka sjaruar në hadithet e sakta Se kush është dëtyre jo Nga e ka sjaruar në dëtyre të, në, në urdha të sakta dhe në hadithet sakta Se kush është dëtyre jo në kundrejt A gjërimit mujtë Ramazan dhe kur fillon e dhe kur baron Ma di Allah subhanu wa ta'la ka tërguar në Quran Dhe thot jesë alune ka anil ehille Të pysin ty për hanat, të mund për hanat e reje që fillon Kull një më ratit u linnasi o lhaqë. Thua e to janë kohë të saktimi për njëzit dhe për haqën. Në më dhe në ka bërë Allahu Hanën si mënyrë që njëzit të njohin kohë të adhurimit tyre. Të Këte ka bërë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala për besim ta dhe profeti S.A.S. thot në lidhjim e gjerimin. A gjeron një kur të shikoni Hanën edhe qenë një kur të shikoni Hanën. Kjo është urdhër i cili i përket të gjithë besimtarve që ata ta fillojnë ajgjërimi në Ramazanit kur të shikojnë hënën e e në përëndim. Ajo kur dojnë e në parë dele holë në përëndimin e djelën, në basë përëndimit e djelën me njëherë. E dhërë përëfet i sasërëm nëse nuk e shikojnë i plëtsoni muen të 30 ditë, që o në fillim që më fundë. Në, në fillim të Ramazanit, pas e fillojnë Ramazanit, shë muen Shabanë. Edhe besimtarët ditën e 29 të shabanit shikojnë hënën darkë. Nëse nuk e dollen hënën e plotësinë në një ditë të shabanit pasë fillon Ramazanin sepse muaji i hënor nuk është më shumë se 30 ditë. Kjo është ja ne profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe nëse shikojnë hëndët, atë e, e të një të një shikojnë hënën atë fillojnë agjërimin. Të njëjtën gjë ka thënë për Ramazanin. Ka të ngjërojnë kur ta shikoni hënën, edhe të çenën kur ta shikoni atë. Ose një hadith tjetër thotë Mos ajheroni derisa të shikoni hënën, do të mos i fillojnë xhirimin derisa të shikoni hënën. Dhe mos e linja xhirimin derisa të shikoni hënën. Janë urrat të qarta, të sakta që janë transmetuar tek Buhariu te Muslimi dhe hadithën të shumta, të cilat e tregojnë në formë të qartë ç'mënyrë mëancë të cilës ne, gjem. ne gjem e gjejmë ne e gjejmë kohën e dhe fillimin dhe kohën e mbarimit muaj të muajit Ramazanit është vetëm shikimi i hënës dhe plotësimi i muajit 30 ditë nëse nuk shikohet hëna. Dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem, i cili nuk flet nga vetë ti, por më shpallën për Allahut, na thon në një hadith tjetër, një dallestë e rëndësishme lidhje me çështën e Ramazanit në, Ramazan, në veçanti. Po të ndejmë një ummet që nuk shkruan dhe nuk llogarisin. Prandaj mua jesht, kështu, kështu, kështu dhe e bëjmë dorë dhe uli një ringisht herën tret. e tretë. Pastaj e bëj ose kështu, kështu, kështu, edhe e bëjmë dorë tre herë domethënë mojës ose 29 ditë ose 30 ditë. Ka thon dietarët? Kuptimi i hadithit që ka thon profeti sallallahu alejhi wasallam që ne jemi një ummet që nuk shkruan dhe nuk llogarisim, do të thotë që ne nuk e gjejmë të vërtetën në fenton, ma anë të shkruarit as than të llogaritjes. E vërteta në Islam nuk ka nevojë për shkrime dhe as për llogari. Ajo gjijet pa to. Nëse në momentet të mëparshme kishin nevojë të shkruanët logaritim për të gjetur vërtetën që u kishë zbritur Allahu, kuse kti ummeti Allahja ka bërë të thjesht vërtetën dhe nuk ka nevojë për të përdorë logaritën për ta gjetur atë, por e ka lidhur Allahu i madhëruar fillimin e muajit me shikimin e syrit, syrin të cilin e posësojnë të gjithë dhe kanë mundësi ta përdorin të gjithë, që tjetër thjesht veja për gjithë njerëzit, ndosë logaritën nuk ka mundësi të dëgjosh, madje shumica e muslimanëve nuk njohin ato dhe as mënyrën se si llogariten. Jo vetëm kaç Por shumë herë ndodh që llogaritët thonë që nesër është Ramazani ndër të vërtetë dhe që nuk është Ramazani. Ose llogaritët thonë që është pamundur që nesër të jetë Ramazani dhe realiteti tregon me syrin e lirë që del hëna dhe duket dhe është Ramazani. Pa neprofet si e sallallahu alejhi vesellem këta hadith, siç ka treguar Ibn Taymija dhe të tjerë, na kanë daluar në formë të prerë. E thotë Ibn Taymija është haram që muslimanët të hecin Në llogaritën e muajit Ramazanit fillimin e fundin e ditë me an të h me an të llogaritjeve astronomike, por e kam për detyrë që të hecen me an të hënës. Gjithashtu komisionet përherësh i është drejtuar një pyetje në lidhje me këtë çështje dhe i japën çmendim kemi për ata personat të cilët bazohen në llogaritjet astronomike në fillimin ose fundin e muajit Ramazanit. Dhe ndër të tjera kanë thënë ndër të tjera kanë thënë që profetis sallallahu alai sallam edhe 4 khulefat rashidin të drejt edhe 3 brezat e mirë nuk kanëhet surman të logaritive astronomike në fillim dhe fundin e muajt Ramazanit përndaj në bështetja e muslimaneve në logarititët astronomike përgjetën e muajt Ramazan fillim dhe fundit ti që e të konsiderot bidat në islam kjo është fëtëvaj e djetarve dhe kjo është bazu në argumente shumë të qarta Sepse kjo gjë nuk ka qenë në një or në umetin islam që në 50 të parë, 350 të parë nuk i njëjtin llogaritë astronomike dhe nuk e gjinin mua mandata me man llogaritjeve. Madje profeti al sallallahu alejhi vesellem ka ndaluar që thamë në hadith të gjithëtan në formë të qartë, se kjo është haram, gjithashtu konzorat e bidatë që muslimanët ecim me llogaritë astronomike në jetën e mua të fillimit të fundit të ti. tij. Për këtë arsye, detyra jonë të gjithëve është të ecim me antanës. Po çesë ne gëbojmë në shikimin e hënës Ate i kjo gabim është i falu në umeti në, umeti në islam sëpse Allahu subhanu wa ta'ale e ka falu atë në Kur'an Në dhe profet i sallallahu sallam gjithashtu ka thënë që është nëritur lapsi nga të të, të cilët gaboj Nuhon për dash, u një u gaboj për dashi, kjo është thënë, e pa lëgaritur të kë Allahu subhanu wa ta'ale Kjo është dhe ty e gjithë muslimave që të hecin në qështin e muaj të Ramazanit Dhe gjithashtu njëri prej gjetarëve më të mëdhenj cilë të cilëve u njihnin të gjithë si shef i mbazit i është drejtuar një pyetje. Dhe i është thënë: Si është rruga që muslimanët të bashkohen të gjithë në Algjerim që të jenë të gjithë së bashku dhe të trajojnë së bashku? Ai tha: Rruga për për të bashkuar muslimanët të gjithë në Algjerinë në muajin e Ramazanit është me dy gjëra. Nëse ata zbatojnë dy gjëra ata kanë mundësi të trajojnë të gjithë së bashku. Je pa është ja ta thecsim në sunetin e Profetit e Sallallahu Alajhi Wasallam në shikimin e hënës fillimin e fundit muajit. Sepse kjo është detyrë e gjithë muslimanëve, nëse ne pretendojmë se jemi muslimanë, atë Profeti Allahu na ka udhëruar që ne të ecim në rrugën e tij. Dhe kjo është rruga e tij. Nëse ne gjithë ecim me shikimin e hënës, atë nuk ka përpasu kontradiktë. Ndërsa nëse ne do të ecim dikush me logjikën e tij, dikush me llogaritë, dikush me shikimin e hënës normalisht do të gabojmë. Atë nëse ne Do kem ku ndodhi të tilla kusht është detyra e jon. A të kthehemi te kalendari apo të kthehemi te teknologjia diku qoftë i shkëndstar apo astronom apo te kush? Poojde tyë jon kthejmi të kthehemi te profeti Allah sallallahu alaihi wasallam. Normalisht i ka fund është detyra e jon dhe kjo është ajo që i bashkon muslimanët. Ky është kushti i parë, edhe kushti i dytë që vuri shek mbi mbazi që muslimanët bashkohen është. Kushti i parë domosht heqim me shikimin e ndër dhe kushti i dytë është që nëse shikohet hana në çdo vend islam ku ku ne kemi besim Dhe besojmë që ata e shikojnë siç duhet me shikuhënën dhe nuk janë gjinishtar në vendimin e tyre. Nëse shikova të Hana thotë çemi mbazi, në çdo vend istam atëherë të gjithë muslimanët ecën me këtë shikim Hana, sepse ne gjithjemi një umet i vetëm. Edhe nëse ne nuk jemi nuk jemi shqiptar, por pastaj jemi musliman, por jemi musliman por pastaj jemi shqiptar. Dhe për pasi përkasim ti vendin, ne i vendë, një përkasim një umeti më dhështor i cili përbëhet nga shumë një shumë njerëz, ne miliona, mbas edhe miliarda. Kështu që ne nuk mund të ndajmë nga gjithë umet i islam, kur të gjithë muslimar nuk kanë parhen në globin, të kësor, të dalin e në dhete, Shqipria e disa vendet të cilët nuk kanë lidhje me gjurë në Arabë dhe asë me botën islamë, jë shumë në lakë botën islamë dhe të gjëmë në dhete. Kjo dhe gjërë është ndajmë nga umet i islamë në të vërtet, dhe ndajmë nga suneti profetës sënë Allah, kjo është e që në ka urdhu, Dhe kjo është ajnëtësimi ka urdhuar Profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Ka kushti i parë që të jemi mbazë e të ecim me sunetin e Profetit sallallahu alejhi dhe sellem dhe kushti i dytë është nëse duam bashkim, të trajtojmë me shikimin e ranës kudo që të çikohet. Nëse shikohet atë kudo që të çikohet në muslimanët, ta trajnojnë gjithë me këtë shikim edhe kjo dhe kjo do mjofton të përtave atë të bashkohësh. Por ndryshe nuk ka bashkim. Çdo kush që kërkon për ne bashkim tjetër këti, për veç këtij, ai ka kërkuar për ne që të bashkohemi në humbje, në asgjë tjetër. Prandaj lutso vullahon e madhëruar Që, na teta, na që në forëcoj të këvër teta, edhe në bëjt për e ty e që në ndjekin sunetin e ti, për fejti sallallahu aleyhisallam, dhejnë vdekja, allahu a shumë dhejnë vdekja. Nëhamdhe lillahu, salatu, salamu, la rasulillahu, ala alihi, osahmi e gjemërin. Êhë në cishme për të seruar të vlezer, një hadith të cilë në përdori shumë atët të cilë të hapin probleme në të të qeshtje. Në të qeshtje, Ë ky hadith fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam që thot agjironi kur ta gjironi njerëzit dhe çeni kur ta çeni njerëzit. Çfarë kuptimi ka ky hadith? Allahu subhanahu wa taala ka hadith dhe që ne ta gjerojmë me kalendar dhe me llogaritjet astronomike, të cilat ai vetë profeti sallallahu alajhi wasallam nai ka ndaluar ato? A ka mundësi që dërguaj Allahu sallallahu alajhi wasallam na ndaloni hadith dhe na thot mos hesni me llogaritjet. Dhe pasajti na thot përsëri ju mundiçi ato që hesni me llogaritjet që nuk ekziston Filistina vëse. Nuk mund funksionojë se kjo do të thoja a dihet përplasje me njëri tjetrin. Ky është kuptimi. Edhe ne nuk mundojmë thullogje, nuk është kë mundimi jo për në Allah, Por, për dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam. Po ne mendojmë se të gjitha hadithe përputhen me njëri tjetrin, edhe janë kanë ndarë në një burim vetëm, edhe të gjitha janë shpërndarë pa e Allahu subhanahu wa taala nuk përplasen me njëri tjetrin. Po problemi është të logjika jon e cili e kupton ato mbrapsh. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur fot ajqon kur taqjon njerzit dhe çheni kur ta çheni njerzit nuk ka për qëllim që ne të kundërshtojmë urdhin e këtij hadithit tjetër. Por ka për qëllim që muslimanët nëse ata hecin me shikimin e hanës, edhe nëse gabojnë në shikimin e hanës, ama do në pa të shikuar hanën, kërkuan dhe bën gjithë mundësitë të tyre dhe gabojnë, hec me ta, s'ka problem, sepse Allahu mëdhujia ka falur këtë umetin gabimin pa dashje. Prandaj hec me ta. Ndërsa në sa ta ke bën me dashje kë nuk hynë në këtë çështje vlefzë, sepse gabimi në dashuri ju quhet gjunaf dhe nuk ka mundësi që i dërguar me Allahu të urdhërojmë ne që ne bëjmë gjunafe. Shikoni një rast kur profeti sallallahu selam dërgon një grup sahabësh në një ekspeditë. Edhe u vendosni të parë atyre. Gjatë rrugës, i parët u zëmohet për disa poje atyre që kishte poshtë në poshtetin e tij dhe u thotë atyre mlidhin ca rrugën e tij. A do mbasim bletin disa dror për të bërë zjarr, ndër zjarrin u thot atyre: "A nuk ju ka urdhëruar ju ofëtin Sallallahu selam që të mbindeni mua?" I thonë ata: "Po, na ka urdhëruar." Atë futun u zjarru, u lut futun në zjarr. Kështu. Kjo është metoda e atyre personave të cilët i marrin adillin po kasë me njëri tjetrin. "A nuk ju ka urdhëruar profet Sallallahu selam juve që të hesni muslimanë lagjrim?" Atë kurndë ston urdhër profet Sallallahu selam me njërin tjetrin. Ky është ky është përgjigja. Agur ka urdhrua y udhgrua, më bëndi mu, atë e thot hudhën e zjarrit. Atë e, i thot një prehsave, ne me prejti zjarri duam të shpotojmë. Prandaj ne dërguajë Allahu sallallahu alejhi ve sellem na ka urdhrua që ne të nargohemi në zjarr, bën punë që ne të shpotojmë prej ti zjarrit dhe ne për këtë kem artë të ky profet që ne të lë shpotojmë prej ti zjarri. Ndoshta në urdhun ti me zjarri, unë ja nuk i dhemi. Atëra kanë kontradiktë me njërin tjetrin ç'o bëjnë? Atëshkojnë të po fëmijë sa kanë më duhet dëguar Allahut, po të hynin në të nuk do dini më për ti. Po të hynin të zja nuk do dini më për ti, sepse bindja është në punë e mira, në ato që ka urdhëruar Allahu, në kundërshtim me urdhën e Allahut. Edhe logjika e ndajsht është ajo që i thot njerëzit që dëguhan Allahut urdhëron në në këto hadith për atë gjë të cilën ata kanë lënuar fatin tjetër. Dhe kjo logik është njështë si logik e dikut i thot A ne ka urdua neve Allahu ku anë që t'i bine me prindëve I thot i pot ka urdua E për atër mua prindëm Më rëndëm që më s'falem E për atër mua falen namazën Sëpse më rëndëm përndëm që më s'falem Shumë bukuratër Ta marë u ribë e rata për prasën me njëri tjetërin Edhe pasen djerim si rezultat që muslimanët Dje atatë të cire dhe qelen Kanë qelur një dit, agjërimi, të cilin nuk e zvonçon as gjë për bestopës tek Allahu subhanahu wa taala hadithi të cilë tregojnë që shlyhen në dy muaj me dy muaj e xhirim rradh, to janë për ato që vënë vardë në me gurën e tij. Kurse ai që ha me dashje në Ramazan nuk shlyhet, nuk shlyhet çeni e tëra gjirim asgjë, nuk shlyhet më azgjë. Dhe më keqja është të biejm vëllezërit tanë si ne i duam dhe i respektojmë të gjithë gabimit tanë. Dhe vjet në vëllezër kemi qenë ne të gjithë që nuk hesnë me kalendarë ku se si vjet ndryshoj nuk ditë që fa ndohë dhe që ndryshoj gjithë këtë gjë që fa e gjeti këta njere si ndryshoj tëve forme lusallon e madhurot në ruaj në këtëbëtën dhevdekit di ishte e sigur sepse nuk është parë në asë një vënd të botës islamë hëna ishte e sigur ishte Kush ishte që ishte Ramazan ku që ishte arsye që disa njere dhe qene Ramazanin pse fa komiteti që ndrorë Po se urdhëron ata njerëz të cilë nuk i duan mirën i stamin, ne do lemis kamën. I, I pëlqeu, ja vot truri, një injoranti që të vendosë kalendar sipas kokës tij. Dhe ne kemi për të lutur i bindin, ne ka urdhëruar voti bindim me tillë të lemë mazanin. Në cilën themunt ekzistoi kjo? Në cilën themunt ekzistoi kjo? Kjo mund të ekzistojë vetëm në fenë e kadianive. Që Allah më urdhëron të bindem një person i cilë është fasik, një i prishur i cili ma shtronë muslimanet dhe me gjërë të të dëmonë e du të bini me ti kësë eksiston feni islamet lezër në në ka urdhu Allah të i binemi atyre të parve të cilët jenë të mirë ose nëse nuk e mirë në urdhu në gjërë të mira fër në kështë nuk ka binën në tyre sepse binda me verëbëri nuk eksiston për njëzit binda me verëbëri nuk eksiston binda e plotës vetën dhe Allah dhe dërgu e ti sallallahu alai e sellem Kjo ishte domosdoshme vëllait për të treguarin të hytë edhe pse dhe më nënë zimi, edhe e diëm mundonin që ne jemi ditgëzimi dhe është e drejtë që unë të gëzohem i, por ishte e nevojshme ky serim sepse ky gabim është përsëritur shumë herë dhe shumë herë janë ngatruar njerëz. Dhe shumë muslimanë kanë marrë në telefon dhe kanë pyetur çfarë të, të bëj thotë. Sepse sot unë di që është bram dhe e çela. Çfarë të bëj thoshin? Duke marrë për, për bazë disa dyshime ose fatva të gabuara në lidhje me këtë çështje. Lusë Allah u në madhuruar që të apërnoj pun të mira Lusë Allah u në madhuruar në nëzir, që në në nëzirë përklimuaj me gjunafet falura Lusë Allah u në madhuruar në bëj për e tyre që adhuruin Allah u në zhdo muaj të vitit dhe jo vetëm në Ramazan Lusë Allah u në madhuruar në bëj për besimtarit vërtetet në marri shpirtin në besim Gëzoni o dhe e zë kjo është dita ju ekzimit, illahi, bithali, kefali, farh, hu, khayru, e gëzimit Kull bi fadli Allah, ju bi rahmeti Fe bi dhali ke fali e farahu Ve khejru me ma e gjmaon Thuaj, me mirësi në Allah dhe në mëshirë Dhe të gëzoni, ajo është me mirë Se shdëgje që ata grumbullojnë Gëzuar dhjithve Allah dhe për në punë të mija Dhe nga motë Allah dhe shbëhet në një rëzë